Звичайна цікавість, як нині скорочено говорять «ЗМІ» – засоби масової інформації – була величезна. Але допуск до суду отримали не всі з огляду на місткість зали. Багато було найближчих друзів Леви Ребета і Степана Бандери по визвольній боротьбі, що мали безпосереднє відношення до процесу. Пускали до зали суду за перепустками – які перевірялися двічі – при вході в будинок суду і при вході до зали. Існує точно до хвилин хронологія судового процесу, але ми з того не видимо лише дві цифри. О восьмій годині п'ятдесят хвилин у зал було введено Богдана Сташинського, який разом з озброєним охоронцем займає місце на лаві для підсудних о 9 годині 12 хвилин ходить суд у складі голови Генріха Ягуша та суддів Курта Вебера, Генца Віпфельса, Герберта Генебергера та Альберта Шомахера. Обвинувачами на суді виступали Альбін Кунін, Норберт Оберле. Захищав підсудного адвокат Гельмут Зайдель. Існує дві книги, в яких описано весь процес проти Богдана Сташинського з 9 по 19 жовтня 1962 року. Перша вийшла в 1965 році в Мюнхені, друга в 1993 році випустило у світовидавництво «Червона калина» у Львові. Друга книга значно менша за обсягом, проте в ній зібрані найголовніші матеріали процесу. У свою чергу, ми лише конспективно переглянемо хід цього унікального процесу. Найперше, підсудний розповів свою біографію. Богдан Сташинський народився 4 листопада 1931 року в селі Борщовичі на Львівщині, в селянській родині. Його рідна сестра – була зв'язана з підпіллям УПА. Його дядька розстріляли НКВД-исти. Загалом типова доля західноукраїнської сім'ї. Але самому Богдану Місташинському судилася інша доля. Після закінчення Десятирічки він поступив у Львові до Пединституту. Варто зауважити до російського. Одного разу їхав провідати батьків як усі студенти, спробував зекономити на квитку, але на цей раз його затримала залізнична міліція, яка, це дуже важливе уточнення, належала до МДБ. На перший раз його полаяли і відпустили, але, мабуть, той МГБ, який розмовляв зі Сташинським, був добрим психологом і зрозумів, що цей студент Селюк може їм стати в пригоді. Через кілька днів до Сташинського завітав чоловік у цивільному, який привів хлопця куди треба. Далі ряд розмов, у яких, слід думати, чергувалися переконуванням безперспективності боротьби УПА, погрози репресій до нього і його родини за зв'язки його сестри, органам усе відомо обіцянки рожевого майбутнього, якщо він прийме пропозицію співпраці. Кінчилося тим, що Богдан Сташинський погодився. У своїх показаннях на суді Богдан Сташинський дуже детально «Добра пам'ять – необхідна умова для спецагента». Розповів про весь свій шлях – життєвий і службовий. Але ми все це пропускаємо і переходимо до того, що має безпосереднє відношення до теми цієї книги, до Степана Бандери. Але не можна, бодай коротко, не згадати про вбивство, яке сталося там же, у Мюнхені, майже точно за два роки. Лише три дні різниці вбивство Лева Ребета, бо воно вчинено тією ж людиною, тобто Богданом Сташинським. Лишається нерозв'язаним питання, чому спочатку Лев Ребет, чи Москва вважала його важливішим боргом, ніж Степана Бандер.